Durangoko azokak bereateak etxizituen atzo gauean, bost eguneko azokaren ondotik. Egun ta amak mila bisitari baino gehiago kondatoituzte antolatzaileek, gurekin nerea musika gerediaga gere elkarteko burua, egunon? Egunon. Azokaren biara eh, nola senditzen zira, zein presiorekin, egun? Ba, benetan, oso oso posi gaure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 Hmm. Uh, Posible da, berrogeitama bi edizionen ondotik, orain zerbait berri sortzea azokarekin. Bai, bai, nik uste do, bai, etzosa. Azokaren izaera azoka da, azoka merkatu bada, azoka jaiba da, azoka arremanetarako e, gune e, bikaimat uste do nik, sortzaile eta bizitarien artean, eta bar, baina gero, ba, e, igual uste dun, baina... Eztakit e, pertsesio desberdin e, ugari jasoleik ez, nahiz eta berrogeta madigarren edizio izan, ba, adibidez, e, nik e, ikusidote nada e, visitariak estatozela programari gabe, hau da. Euren programa puntauta zer egin gauduten, e, leku bakoetxean, zenba egongo diren, eain ba jente ikusidot, ba euren e, plan bereziaz, euren neurriko programa, disfrutatzen eta hori adibidez ba, ero ni behapadez naiz konturatu horain arte, baina ez dut ikusi. Azkenean hori da eguna pasatzera joiten denak, badu autu eta gehiago egiturarik kasu egiten duela uste duzu? Ba behar badabai, da bai. edo ez dakit geukere, ba beste arlo batutan ere, ba gure oiturak eta gure betiko oiturak ere Aldatzen guazen neurrian, ba, ba zergatik ez, ba, azoka diz, disfrutatzeko, esperientzian eta disfrutatzeko moduak ere igual. Mm -hmm. Ez dakit, Aldatzen doaz, beste mm -hmm. digabez, bai. Azoka xalmenta gunea, errandu zuen bezala, baina trukaketa gunea, bizia, itzaldi edo eta tailean bilana ere egin duzue? Bai, e, danetarik egin egindu apur bat. E, e bizia ikusi e, dogun bizia gune desberdin e, gehienetan edo guztietan eh? e, ba gelditu gara askotan zarrerari gabe e, gelditu gara ba gainezkatea ezin ez kanpotik entzuten eh eta horrek egia esan, oreka horrek ere espazialki oreka horrek horrek ba Ba, handia hundia eman diguz. Jendearen aldetik, egun ta bisitari, lehen egunetik martxa markatuazen, erraiten aldugu jendea horzelako eta egunero kaxik uh, ber jendeko ez? Bai, bai, ez da egun batzo izan zen egun lazaia baina bestela oso egun orekatuak izan dia gainera. Ez dugu izan olan, bat eta zulo bat, ez, ez, ez izan da, neko horekatu esango nilkenik, mm. eh Igaz baino gehiatu hau, eta, bueno, ba, bai, beti urteroko sorpresa da, ba zelan, noiz izango da, egunik indartzuena, ero, eta, bueno, ez tarrezaz matzia, bai, guraldiak e, dauka, edo datak ere bai, bai, jaiegunak iparraldean, e, amengoak, Desberdinadia, Bueno, hainbat faktore desberdin maiña bai, jaie esa no oso de oso izan da. Mm. ez da inoiz chikiegi geldituko azokagune hori. Bueno, <laughs> balde batetik naiko genduke bestetik ez. Berez, ber ja ba, bueno, ba eh badaukaguz ere, ba toldoak autzenean, e, bueno, Aldogun guztia, baina, bueno, ba, mugabatzuk ere, ba, daukaguz, jakina, bai aurrekontu aldetik, eta bai bestela ere logistika aldetik, eh. Mm -hmm. Ahotxenea, justuki aipatu duzu, amagurte bete ditu aurten, kontzertu gune hori, boste gunez, goizetik arats, etengabe, funtzionatzen duen gunea da, azokarik ezin liteike egin, gaur egun, hori gabe ez? Bueno, e... Eh... Azoka e, gune desberdin e, sorti gune desberdin ditu, hau txenea egizia esan, e, bai solazaldiak eta bai musika zuzenean e, gainezka, gainezka dao, baina ez dakit e, egizia esan guk sinisten dugun eredu bada, e, guk harreman honek e, mantentzeko indartzeko gogua daukagu, eta aldiberian ere bazan e, beste... E, elkarte batzukin ere, badibidez, berbaro elkartea da, durangoko elkarte bat, eta hogetan marrulte daru hau ere, eurekin zagugan bara e, montatzen, lehen aur literaturaretoa, eta oso, oso ondo doa baita ere, eta nik esan ganeuki irudienea ere bai, eta bar, baina egia da, hau txeneak e, e, hitzelezko erakarren maila daukala. Hmm. Azokaren aldetik, orduan, aurten e, salmentak e, leku handia okandu, jendeak kiduriz erosi du, hori alba da? Bai, hori da gukera entzundoguna, hori jakina e, argitaletze, badizko etxetako, ba, arduradunak dunak dakitegu baino beto, baina entzundogunatik eta aldetu dugunean, ba, posik aurkitu ditu orokorrean eh Posike aurkitu ditugu eta bueno basalmenta batzuk izan dia itsuria itzelak eh ez batzuk agortuta geldituria eh diskoa bueno gudakiguna da eh, mitologia liburua eh agortuta gelditu da ta bueno eh apuntatzen egondia ba nora bi aldu ba aurrengo astetan ba gastautazio eh? hor oso sinale ona da ja Mitologia liburua beste kasu entzat, ez dakit diskoen aldetik badakizu zein izan diren salduenak? Ez dakigu, guk entzuten dugu bakasetariak jasotzen dozuen informazioa, baina jaurte bat zutikona ez dugu ez dakit oso datu zehatzak behar dia banan, -banan jakitzeko zenbat zaltzen dan eta konparaketa dugu, egeretia galkartetik ez gara usartzen ezatera huizan da. Mm. Ero beste, hau hu, badakito zointeresan arriadala baina ez daukaratu zehatz hori. Hor mm. e, ba, bostegunak pasatuak dira, durangoko azokarenak, e, ondoko urteari begira jaranik jarri zarete, ondoko urteko datak ezagutuak dira, benduaren bostetik bederatzira, ondoko urteari begira, ze erronka maiten jozue edizio hori? Bueno, ba, nik bi gauza aspit manratuko naheko nituzke batetik, Urten jarri dugu, negitazmo bat, kultura guztion eskura horrekin jarraitzea eta indartzea. Hau da, ba, gaitasun desberdinak dituzten pertsona horrek baita ere azokara erakartzea. Eta urten egindoguna da, programa berezi bategun baten, eure zuzenduta duta, batez ere geukere, diagnostiko bat izateko. diren benetan, euren beharri zanak, eta ia, ezetan erozer aldatu behar dugun, eurak erosoago, eta hobeto e, disfutatzeko azokat. Horrekin jarraituko dugu, esperantza hori daukat, atorren urtean indartzen. Eta gero bestetik, e, jakina, hain ba, beste aldizia azimarratu duten, e, sormen beka. E, aurten e, sormenaren lurralde honetan, ba, sormen bekak e, izango deu, e, e, izan, izan joan ja, aurk txiki bat, bentsetik ere itera ekitaldian, Orain dik lanean e, jarraitu behar dugu jebete batzutan, o, oinarri horre jartzeko, baina horren helburua da zortzaile e, berriei laguntza bat ezkeintzea iraian egingo da orkestena, e, asokan e, e, jakingo dugu Nordan e, 2008ko e, irabazlea holan ezatzearen nautatua, eta e, emeretziko asokan ezautuko dugu e, e, Persona edo talde honen emaitza. E, e, mm. Proiektu berri bat, beraz, gerediaga elkartearentzat eta berdin bukatzeko, zurekin nerea musika, Zuk horrein deskantsuko hor duak duzu, berdin, elkarteko kideek? Ez, ez, ez. E, e, ez bai, e, valorazio prozesuan sartzen gara, azte honetan bertan, Eh, bueno, parte ser l'antalde Albertan e, Gereria Galtartean dagoen lantaldea da koordinazio mailak eta bueno, ba aitzu aurretik gauzak nezeta apuntatu ba ere izan ditugun bizipenak eta ba gaineratzeko eta ba beti ere ba helburua ba, urtero ba, soka hobe bat, eh? e, esperientzia hobetzen joateko edo egokitzen behar izan berrietara. Mm. Nerea muzika erramezala gerediaga elkarteko burua, durangoko azokak atzo, etxizitoen bere ateak, bost egunez, ebe gainezka, egon ondotik, mil esker, eh, eta ondoko urte arte beraz? Eskerrik asko zeuei, agur.